Ijajj! Megnézem, hogy a ragyogó Bodolai interjút kiírta. Kikészítette. Azt zsidóztam le, mint ahogy azt egyébként írták újságok a civilapályánban, de nem szeretem. És ha véletlen zsidó lenne, az nem játszana a szerepet a megítélésében. Hatházi Fiala, Györgyevics. Füriyes, ez lesz van. 061-911-168 Ez a durván egy tucat perc, ez az önöki. Arról beszélgetünk, amiről akarnak Azonosítsuk magunkat, ma tizedike van, csütörtök, a pontos idő pedig 5 van lesz reggel 7 óra. Ez a kejfej mindenemt minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Mély tiszteletem, jó reggelt! Ezt akartam én is mondani, jó reggelt kívánok, ennyi!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 Semmi kedvem nincs abba hagyni június 25-én a kejfejancsit, de... Hát eltömődni látszanak a filterek. És nem nagyon találnék módját filtertisztítőle. Végül is egyességet kötöttem Milkovics Pállal, hogy az utolsó három napról lemondok. Ha netán ezigben változás van itt a konglomerátumban, akkor 30-áig lesz. Ha nem, akkor 25-e pintekig, de...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 A jó, úgy, jön, nem a Jó, akkor küzdjön meg előbb a háttérrel, és hallgassa le. Köszönöm. A szégyőrök mindig olyan, mint a színusz. színusz. színusz. hát tudom, hogy. Ennyire ellag bonyolult? Ma megvan. Na, haló? Na, haló? Jó, legyek, kiváló. Viszont. Azt szeretném megkérdezni, vagy azt lehet, hogy azt szeretném felvetni, hogy.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 Uh -huh. Itt van? Persze, hogy itt vagyok, hol lennék? Na, nekem intézmény, el a műsor. Megállt a műsor? Na, De mi kettően haladunk. Elég, hogy mi haladunk. Műsor levon szó. Na, mert akkor nem választási plumblet, nem választási unikum. Választási unikum, az. Na, az, ez akkor azt Ebben a szvak fog a legjobban kijönni. Stuti. tuti. Aha. Mert én alakom, hogy, ki, már ki le, most, hogy komoly, De most menjünk vissza oda, amit maga mondott, hogy befogom a pofám. Mi az, hogy rend? Mondja már meg. Anyukám, anyukám meg tudta mondani, mi az, hogy rend, de anyukám meghalt. Most legyen anyukám, mondja meg. De milyen rendet szeretek? Demokrácia, rend a demokrácia. De de mi az, hogy demokrácia? ért hát, már de demokráciában? Én. a demokrácia azt rendi, hogy a hazámban nyugodtan tudok élni. Nem kellene elmenni az emberek, meg a fiataljaim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 ami meggyű, veszélyes, ugye nincs munka, nem mennek az emberek, és akkor pillérek itt az életünket. Hát olyan szabad szájúak sohasem voltak. Mert nem mondom magának. Én nem voltam párkodtagja egy se akkor, se most. De annak idején a volán 23-asnál dolgoztam, és nem kaptuk meg a fizetést. Elmentem, akkor eszerűen dolgoztunk. Elmentem persze szóltam, hogy ugyan már négy nap óta nem kaptunk fizetést. Akkor mi beborítottak, beborítottak, na, borítom a fizetést, és beütettek a fekete volgába, visszaüttek dolgozni, félronóan visszajöttek egy hatalmas hidegtál, és elnézést kértek. Ez volt a kádali szocializmus. Most a hidegtál hiányzik, vagy mi?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 és arról be kéne tudnia számolni, hogy ja, persze az is lehetséges, hogy minden rendben van, csak az ön közérzete rossz, az ember egy szubjektív lény, nagyon jó körülmények között is élhet, érezheti magát rosszul. De ha önnek föl kéne sorolnia, úgy egy, egy kettő, három, négy, öt, ne legyen ötnél több, de mondjuk 5. Öt, öt dolgot, amit önt zavarja, és amiről azt gondolja, hogy az összefüggésben van e, azzal a rendszerrel, amelyet ma két párt működtet, akkor mi lenne ez az a dolog? Hát az első lenne az egészségügy, második az oktatás. Második mi? Első lenne az egészségügy, második az oktatás. Türelem. Önnek konkrétan mi baja van az egészségügyjel? Hogy előleg távgyógyítás folyik. De a távgyógyítás az a pandémiából adódik. Ma azért ez az, az, az a pandémia túl lett léhegve szerintem. A pandémia hogy lett volna túl léhegve? De hogy is nem. Tehát nem meri mondani senki. De, de elnézést, most hirtelen eljutunk a tagadásig, ami vírus tagadás. Nem, nem, én azt mondom, én elhiszem, hogy van. Elhiszem, hogy van. 80-as évek, hogy nem tudom, mikor 80-as évek vége felett. Volt egy katomas inkülenszajalván, még egyszer ennyi majdnem majd nem meghatom, akkor még sem volt semmi.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 Ez volt valaha jobb az ön életében? Volt, igen. Mikor? Mikor jártam tapmúfácsnak, akkor győrbe jártam, én filmeselt adózom annak idején, és oda kezdtük, hogy ottak 40 téglát, a téglát, aztán fogodni kellett mindenki fajtát. Jó, ilyen Tudját. részletekben most ne vesszünk el, mert ezt nem igen, fogunk ide, tudni de követni, de... Volt, de... Anyag, volt anyag, mert ezt dolgozni, meg csinálni. Oké, okay, Egyekor... a Mi a harmadik? A harmadik, a jelenlegi bénezések. Bélezésekkel mi a gond? Hát, tudod, 100-300-2000 foliumú nem lehet megélni. A hát pedig ennyit kap a magyar melós Állatban. Hát, az átlagfizetés azt hiszem ennél több, de most hirtelen statisztikai adatokat nem akarok adni. 200-300 foliumú gombolat, nagyon örülnék, ha adni lenne. De sajnos, mi a negyedik? A negyedik? Hát, itt a csodd a fületésen, az ember nem tud elmenni fél egy színházba vagy a családai strandra nagyon állat vannak, hogy elmitem, az egész családos landra, akkor annak onnan a törzsővetésének annyi. Egy színház meg állom marad meg, mi és mi az ötödik? Az ötödik. Hogy az, az elmúlt 30-4 évet ott le kéne zárni, és hogy tényleg fogjuk tenni majd az országért? Mit? Nem a mit, hogy uh -huh. jobb legyen. Oké, okay, de azt meg tudja mondani, hogy ezt hogy kell? Mivel nem, mivel nem engem szavasz a Ön meg tudná csinálni. Aká fog. Hát akkor, akkor indulni kell a képviselőválasztáson. Köszönöm a hívott.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 Ha ez kérdés, akkor azt mondom, hogy tényleg nem jó, hogyha sajnálják az embert. Nem, nem ez nem kérdés van. volt. Ez kijelentés volt. Megszerűen azt szokták mondani, hogy inkább irigyeljék az embert, mint sajnálják. Ez így van, van, de én nem irigylem, én meg sajnáltam. <laughs> azt megértem, hogyha nem irigyelnek, azt kérem, hogy azért ne sajnáljon semmi ok erre nincs, vagy legalábbis nincs olyan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 Nem jó olyan közegben országgyűlési képviselőjelöltnek lenni, ahol az embert kollektívan elárulják. Én nem fogalmaznék. Elnézést én, én fogalmaztam itt. Igen, az a beszélgetésem, amit nem szeretem akkor elkezdek, amikor azt mondja, hogy félrebeszélek, vagy meglébeszélek, hogy kikerülök valamilyen dolgot. A, a, a, egy olyan helyzet van, amikor szárdékosan. Amikor az ember finomabban abban fogalmaz, Tehát a fogalmazással, ugye lehet segíteni dolgokat, vagy lehet átadni a dolgoknak. Én nekem az az egész politikában most már egyetlen egy szellett kihívás marad, csak elmézés, hogy a felelődőn beszélek, hogy az ember igazat mondjon. És ehhez a tartani magam, hogy hogyan lehet úgy politikusként valamennyire eljutni valahova, illetve valamelyikre hatni az országra, hogy az ember igazat mond, és nem hatni. Ugyanakkor a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 Miniszterelnök jelöltek is nem értik meg azt, hogy én miért indult a ufói választáson. Márpedig, ha ezt nem értik meg, akkor nagyon... Itt erről egyáltalán a... nincsen szerintem ha, szó, hogy ne értenék meg. Értik, és nem értenek vele egyet? Ha, így is lehet fogalmazni. De ez óriási különbség ha... ahhoz képest. Itt nem arról van szó, hogy nem, ért, hogy, hogy nem értik meg, hanem értik, és nem támogatják. Uh, baj, mind a kettő, tehát vagy nem értik meg, vagy nem értenek vele egyet. Ugye még egyszer is, hagy mondjam. El, hogy én azért zupróbálom indulok, mert meggyőzítésem az, hogy az akkor akkora hátrányban van uh, uh, előforrásokat tekint, akkor a hátrányban van a propagandával szemben, akkor a pénzügyi hátrányban. Jó, de várjon, e de, de, de ne haragodjon, de ne, ne, ez süket, duma, hiszen ez nem, nem, zugg, minket ez minket nem zuglóra vonatkozik, ez az összes de, vállal, ez Magyarországra de, vonatkozik. De igen, de hagyják meg, hagy, akkora hátrányban van, hogy egyetlen egy tűkje lehet, egyetlen egy esége lehet, hogyha a leghitelesebb jelölteket indítja, Oké, de most értse meg, ez sükedduma, duma, zugló?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 Körzesz, tehát olyan körzetet kellett ilyenkor nyilván választani, ahol ö, ö, úgy tűnik, hogy egy olyan jelölcse lesz az ellenzéknek, hogy van egy olyan jelölcse, akire ez nem állami, nem, nem, nem, nem, nem, nem engedett befejezni. Tehát akik olyan jelölt kellene, akiről elhitetik az emberek, hogy változáshoz. duplóban szerették volna az emberek a változást, vagy a zsublóban óhajtják az emberek. De ennek volt nem volt semmi előjele. Kétszer megválasztották. Az egy más kérdés, hogy megválasztották, az, hogy ezt is mondtam már magának ezt a ez egy állatolvos hogy megmarad -e egy kutya, az lehet a kezeléstől, meg a kezelés ellenére. Így, így, mint ha hallanám, igen, a természet. Na, így van, így van, így van. Azt, hogy megválasztották, az sajnos én úgy érzem, mert nem igaz, hogy nem vagyunk kukkóban, és kukkói kötődéseim, és kapcsolatáim, és beszélgetéseim, mint úgy érzem, hogy nagyon sokan nagyon csalódtak, a, a, akik őt megválasztották, azok nagyon komoly ellenzéki vártak, nagyon komoly ellenzéki fellépést vártak, és ezt nem kapták meg. Jó, azt el, kell, hogy önnek kaptam, mondjam, hogy ez nagyon sok egyéb körzetre is áll Zugló, ezek igen, között nincs igen. dobogós helyen. Azt mondja Mert meg nekem, ki döntött szerintem. el, hogy... Értem, ön szerint igen, szerintem, szerintem nem, ez jó. eldöntetlen marad. Oké. Azt egyál, egy egyál egy egy szembe vele. Ki döntötte el Zuglót?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 Kis ügy, a, a harmadik kerületben van egy ö, ö, alpolgármester, akinek az olap is eltaszállta már a ö, ö, ö, ügyeit. Ö, ezeknél ezeknél a sajtó is feldéltette, de én is az egyben a kerületekben elég komoly visszaélésekről. Hány helyből választotta ki ezt az egyet? Ö, gyakorlatilag ebből a háromból kellett választani. Ki mondta, ö, hogy ebből a háromból választhat a Momentum?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 akkor azt mondom, hogy egyet tudok vele érteni. Magyarul, tehát, Fekete Győr nem... András, e, Túcsaba antipátiája, aminek többször is hangot adott, az volt a vezér e, hangya, amelyet ön követett, hogy a három közül ezt választotta. Nem, ezt elmondtam, hogy miért ezt választottam. Azért választottam. De az Olafról is volt szó, Tóth úgy nem volt megingatva, mint hogy a harmadik kerületi e, e, ember meg volt ingatva. Igen, tehát azért választottam ezt, mert a, nem gondolom elegánsnak az, hogy olyan költetben menjek, ahol ugye én komolyabban foglalkoztam az ottani ügyekkel, akkor ugye az jönne most vissza, hogy én csak azért kiabálok korrupciót, meg azért beszélek korrupciós ügyekről, mert hogy én azt a tutiva bele... Ezzel óvatal kell bármi, mert az ön esetében mindig kitalálnak valamit, hogy miért foglalkozik az azzal, biztos, ha így ezért, ez ha biztos, úgy de, azért. Ez biztos, de ebben az esetben valami alapja akár lehetet tehát, ö, ö, ö, fel, Amikor ezt, zuglót ebbe, választotta, tisztában volt-e azzal, hogy ott milyen körülmények fogadják majd? Abszolút. abszolút tehát mindaz, ami abszolút. most történik, az benne volt-e az ön fejében? Abszolút. Ö, a, a tegnapi napon leírtam, hogy volt azért, ami az tehát Én tisztam abban, hogy az ellenség spárcok, akikkel egyébként spácsok vezetői, vagy elnöksége, akikkel egyébként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 azért, hogy most engem támogasson valaki, vagy ne támogasson, én 2010-va -20 egyetlen egy telefont sem ö, ö, engedtem meg magamnak. Ezt, azért, többé kevésbé feltételeztem őről. Igen, és mi a folytatás? Igen. Ö, azért, mert a... De nem értem, de mi a folytatás? Tehát támogatást támogatás nem, nem kérde de? És? Is... gondolni, de tényleg azt gondolom, hogy a a, a, a, a szavazók, tehát nem az elnökségeket kell meggyőznöm, hanem a szavazókat kell meggyőznöm. Ez ezt én értem, alatt, de ez most nem egy nem külön nem lapra legyen. tartozik, erről még szólás. Ha a mondatot szeretném folytatni, nem kértem támogatást, nem hittem abban, hogy semlegesen fognak el Mit jelent az, hogy Ilyen? semlegesen? Azt, hogy nem fognak se engem támogatni, sem áttámogatni, meg még egyszer mondom, szerintem alapvető fontosságunk.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 Ezek a, a, a pártok eldöntötték az előválasztást. Ők tettek volna úgyis, és ez is egy legitim dolog lett volna, uh, hogy azt mondják, hogy ők uh, megbeszélnek egymást között uh, minden közvetben, és uh, gyakorlatilag akkor egységesen így állnak ki, és uh, ezt az előválasztást most játszunk, hogy ezt hagyjuk a fenné. Pontosan, de, ez, de ez, egy, nagyon... ez, egy, ez egy létező eset lett volna. Ez, így ez, egy, ez, egy, ez egy teljesen valid megintintintint dolog Miért lett nem volna. Miért nem jött létre? Uh, uh, mert úgy, tűnt, hogy egy jobb dolgot választottak, egy olyan dolgot választottak, amiben, aminek sok előnye van azon kívül, hogy egyik egy, egy, ezeken a kampányokon az emberek. Azt hogy előválasztást lehet, és ezt az előválasztáson találják meg majd a legtöbb emberek. Oké, okay, akkor hagy, hadd játszom el a hülyét, ami nekem nem esik nehezemre, de nem teljesen leszek hülye.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 Tudom, időrövidsége. Tudom, bonyolult. Tudom, pénz. Minden tudok, de én most szarok. Azt mondja meg, hogy ez miért nem jött létre. Hát ezt én is szeretném tudni. De ezt valakitől hát, ön megkérdezte? Vannak, vannak elmérteim, de, de ö, ahogy mondtam, finomabban kell fogal De ez magabban. nem finom, mert ez önhöz nem is áll jól. Az ön keze nem olyan. De néha, de higgyék és néha sokkal finomabb azok, mint mint, mint, mint, mint ahogy az, a, a, az általában nélkül valóság szerint indokoltan. E, nem tudom, azt tudom mondani, hogy ez nem helyes. Tehát azért volna helyes, hogy valóban... Ha Jó, de az a kérdés, hogyha ebben egyet tános, Akkor egyet, ha mondjak, kell egy, akkor egy lehetséges indokot. Egy lehetséges indokot, ami után szomorú indok. E, azt mondom, hogy a legtöbb pártnak egész egyszerűen nincs is e, e, elég jelölt. Tehát én el tudtam mondani, az Európai Uniós Ügyészséghez való aláírás gyűjtésnél megismertem nagyjából az egész országban, hogy kinek milyen helyzete van. Vannak olyan pártok, akik már nem léteznek, akiknek van 3-4-5-5-20 képviselőjük, de gyakorlatilag aktivistájuk vagy tagjuk van összesen 50. 70-50, ez nincs annyi. Én ezt egyetemben ez vonatkozik amennyi. azokra az, az, ebben a. A van olyan párt, amely egyébként az előválasztásnak az egyik aláírója? Hogy? Ezek között hogy ne lenne? Tehát vannak olyan pártok, akiknek nem vagy sárszakja van, és ezek nem is csak a... Elnézést, a tekis, és a melyik az? Provanszió. Én azt kérem, nem szeretnék, é, é, tényleg nem szeretnék, é, hogy mondjam... Tehát összesen Én, hat a párt, a párt nem írta nem alá? Nem. Aki érdekel, az nézze meg a pártoknak a tagdíj bevéseleit. A tagdíj beviteleitre feltételezze az, hogy havi ezer porintos tagdíjról van szó, és abból tudja számolni. Jó, nem áll önnek jó, ha diplomatikus. Ezt ne, én mondom a tévedés minimális kockázatával. He, <laughs> he, uh, he, me menjünk ne tovább. Azt kérdezem öntől, hogy én vagyok a nép. Nekem értenem kéne azt, hogy van egy előválasztás, amelyet aláír hat párt. Mondjuk ez a hat párt van. Nincs is más párt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 azt szoktam mondani, van különbség. Mi? Uh, Meggőződésem. Van különbség, meggyőződésem. Az, az a különbség, hogy jelenleg az a két párszoló, hogy a fizető KDN KDN-téről és ennek a pártnak semmilyen kontrollját, semmilyen ellenőrzését nem tudja megtenni senki ebben az országban. Oké, okay, rendben van, de jelenleg valaki bármilyen. úgy akar kontrollt gyakorolni fölöttük, hogy átmenetleg azt mondja nekem, hogy vet tudomásul, hogy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 Ez egy rossz dolog, valószínűleg van a pártoknak a önzősége is benne. De hagyd mondjak el még egy jó amit, amit ebben a rendszerben én sajnálok. Gyakorlatilag kizárja a kívülről jövőket, kizárja a fülsebb partokat, egy nagyon szükség van. Nem csak, partokat. hogy kizárja, hanem azt követően, hogyha bejönnek, arra kényszeríti őket, hogy valamelyik ország fakcióba... Így van, hát így ezzel zárjak ez nagyon sok embert nyilván kizár és ö, ö, gyakorlatilag a, a is csistikárja, pedig nagyon kellene... De tudja, hogy ezek a pártok mit mondanak azért, nekem? Nem. Igen, mit? Az, hogy teljesen igazad van, nincs szükségünk rád. Már kinek? Nekem. Tehát, hogy ezeket a szempontokat János Kám tett félre 2002, 2022 júniusáig, aztán majd gyere bele elő. Hát ö, igen, ö, ö, gyakorlatilag egy ö, szervezetek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 Tegyük magunkat ezen túl, bár szerintem ezen nem, nem lehet túltenni. Oké, azt kérdezem öntől, minek a függvényében egyeznek meg pártok, vagy nem egyeznek meg pártok füstös, vagy nem füstös szobákban, ezt úgy rühellem, ezeket a füstös szobákat, csak jól hangzik, a tekintetben... Hát a... tényleg füstösek. Oké, rendben van, dohányoztak Mi alapján döntenek? É, nyilván a... a, a... Van minden párt a saját érdekeit próbálja nézni, a saját érdekeit. de azt, azt, azt kérdezem öntől, hogy ez a, a párt, de a türelem türel.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 Ha indítottak a kiérzettek, az egy nagyon jó dolog ez mert valóban sok erőnye van. De valóban egy picit ez egy. az előbb az azzal kezdte, hogy milyen, amikor az ember érzék szervei nem ugyanazt érzik. Én tanultam repülés egészségügyet, és onnan tudom, hogy miért akkor az ember rosszul van. Uh, azért van rosszul, amikor az agy mást uh, uh, más lát, mint amit az érzék, vagy más gondol, vagy mást lát a szemem, mint amit az érzék felvegy érnek. Pontosan. És a, a, az agy, az a tici, hogy uh, nem mondom, de közben ide oda mondom, attól lehetek azt. Sajnos így lesz a vállalkó is, hogyha mást mondanak neki, mint, mint amit lát. Erre nagyon vigyázni kell.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 nem, az szín, remélem, hogy, és benne, hogy az, az annak. Én ezt olyan értem drága de az a helyzet, az helyzet hogy ezáltal, a különlektől, az az különlektől. Az, ezáltal fogalma sincs, hogy hányszor lett elárulva azok által, akik egyébként az emberének fogadtak. Ö, ez remélem, hogy minél kevesebb. Elég egyszer. Előre, elég el, egyszer. Remélem, hogy minél kevesebb. Én értem, elég egyszer, és önt elárulták. multidőben pont.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 hogy meg, tud meg tudja hogy győzni a bátyásait. A tegnap úgy fogalmazottam, hogy lehangolt azok, amiatt, sokan még nem értik azt, amit mondok. Remélem, hogy majd lesznek, hogy megértik. De nem más. válaszolt. Mi alapján fogja eldönteni, válta. hogy hova ül be? Van, aki kicsit elárulta, volt, aki nagyon elárulta, van, aki azt se tudta, hogy létezik. Hova fog beülni? Kivel fog Hagyja. sors közösséget vállalni? Ha, hagyd mondjam el, hogy hát nézze, azzal oda fogok beülni, ha beülök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 Ha tudta egyáltalán korábban? Uh, szerintem egy héttel korábban, néhány nappal korábban. A múltkori beszélgetésünk tudta? Szerintem még nem. Nem. nem uh, ahogy mondtam, önnek az előbb én nem telefonálgattam, én, én nem kérdeztem uh, senkitől, és, és különösen egyébként, ugye ma elég sokat beszéltünk erről,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 ezt a hatalmat le akarják és valóban jó célokra mennek. Tehát, ne, ezt így nem fogalmaznék, hogy én. E, e, jó, tegnap ért az 444.00-ről, meg a történetéről, Cinkócsi Sándornak nem ez a legjobb írása, ami pedig a végén van, az szerintem egészen felháborító. Nevezetesen, ha mindezek után szeptemberben lesz nyilvános vita Hatházi és Tót között, az legalább olyan izgalmas lesz, mintha egyből a Fidesz állna levitázni az ellenzéke. Ez nevében kérem, kibagamnak, miközben Tócsa. Tócsabár nem kért föl. Tócsabáról sok mindent lehet mondani, hogy ő lenne a Fidesz, az ebből a szempontból nem, és ez a 444. Pontúnak pont pont egy megettett olyan megettett polarizálása, amely, amely természetesen egy érvényes polarizálás, de, de ennek a szituációnak egy olyan fajta provokációja, amely provokáció által a dolog nem lesz jobban megérthető. Amikor azt mondta tegnap, mindent elolvastam és megnéztem, amit lehetett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 egy fogad. Az önnek mennyire kínos? Mennyire kellemetlen? Ez kellemetlen szituáció. <gül> Ez kellemetlen szituáció. Lehangol. Itt rókogál. Ön egy ilyen ember, aki mindig ügyekértelkében közszövetséget, és aztán utána, hogyha minden föl bomlik, akkor nem számít, hogy az együtt emberi kapcsolatok is vesznek. Uh...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 tagadni, miután ugye borsodban elmondom a borsodi jelöltről, a borsodi választás után, hogy az egy nekik hamarabb is, nyilvánosan a választás után, hogy ugye nem volt egy jó jelölt, és ez után valóban érzek egy dúlkästi, jó, én Ez, ez én már gondolom, e, e, e, ezt már megbeszéltük ezerszer, az nem egy jó dolog, hogy a Fideszt azzal e, kritizáljuk sokan, ön is, én is, különböző módon, hogy egyfolytában ügyekre ír szabályokat, és közben képes igen, feláldozni igen. az állandóságot, maga a hat ellenzéki párt az előválasztást alakítja ugyanúgy, mint hogy a Fidesz alakítja az országos politikát, pont és ez nem igen. kérdés volt. Igen. Igen, igen. tehát ö, ö, én, én remélem, hogy a, a személyes kapcsolatokat nyilván az ember mindig jól tartani. Ahol tönkre mentek, azok a, azok a Fideszes vonal, valóban sajnos hát legtöbben nem nem, nem nem vagyunk köszön. A DK három ellenzéki előválasztásban áll mások mögé cserébe, három másik körzetben állnak ő mögé. Vajon pont Zuló miért az a, elsőben? Az msz Az msz tehát a jobbikkel az vagyok, nagyobb negegyezése volt. A, nem tudom,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 de. Nagyjából most már ugyanazt beszéljük, ugye olvastam, amit Horváth András írt ezügyben, hogy valós választási lehetőség, tisztességes verseny, ugyan már Jobbik DK megegyezés, és akkor még nem volt arról szó, hogy vajon ez, ez a Jobbik, ez tényleg egy olyan Jobbik-e, mint amire évekkel ezelőtt még azt mondta Karácsony Gergely, hogy technikai koalíció, de most már technikai koalíció sem.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 hogy túlcsabban mögé sorakoznak föl, és egyetlen párt sem fog felsorakozni önmögé. Ezek után erről ön már hallott, amiről én? Hát ugye, mert olvastam az ön a is, és a mondta azt, hogy én már megállapodott valamelyik párt. Nem ő, hanem nyilvánvalóan az MSP.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 Szemben. Mit fog önnek érdekébe tenni? Látom ennek esélyét. Volt már ilyen például, hogy nem egyik nagyobb eszköz parancsisziinál, ahol a a nem volt minden pártlovója, mégis ő nyert. Én azt remélem, hogy a zukrai választók azok nem. Visszajött? valami Youtube-kép viszont Hát igen, meg kimentem. És most? Ézeníts. Ja.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 Rövidesen felhívom György Evics Benedeket, és aztán Füriyes Balást. 061 9 111 168. Figyelek abban mire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 Mondja? Szóval, szóval, szóval egyszerűen, egyszerűen el vagyok képedve, és nem tudom, mit csináljak, és ugyanoda jutok, ahogy eddig a Tócsabára szavaztam, mert nem volt más, hát most nem fogok a Tócsabára szavazni. Igen, de, de, ez én nem vagyok Tó de, egy. de ez nem a Tócsabáról szól a és Nem, nem a sajnos nem, hát sajnos nem. A Az többi a baj könnyen lehetséges ez mindig így volt. De most előválasztás címén bengettek bennünket a pártok a konyhájukba, és én nem kérek belőle.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 061-911-168 Most már van szöveg, van kép, van hang, Kita nyithatnák a szájukat. 061 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Minden tiszteletem a hatházi úrél, és méretetlenül csalódtam a Karácsony Gergelyben. Ne arra, ugye, milyen tisztelete a hatházi? Tehát érti, a hatházi áldozat ennek az egésznek, de hagyta, hogy áldozata legyen. De, Mit de akkor benne? is az egész tevékenységét, amit mostanáig lehetett, hát az arra oké, oké, maximális. Van, ahhoz nem kellett volna előválasztáson indulnia. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallástam. 06 egy, kilenc száz százhatvannyolc először. 06 egy, kilenc, száz másodszor. 061, 9, 111, 168. Senki többet?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 én 2016-tól kezdve megtanultam, hogy hol lakik a magyarok istene, úgyhogy azok a pofonok, amiket az által az említett helyeken és területeken valószínűleg mindenki akarva vagy akaratlanul, de be fog gyűjteni az elmúlt időszakban. Én ezekből jó párat már 2016-ban kéntelem voltam elviselni, tehát hogy milyen az, amikor minden, ami szakma, az is átpolitizálódik, minden közéleti kérdéssé válik, és gyakorlatilag nagyon nehéz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 Egyértelműen a további látogatószám növelik, növekedés kiszolgálására készülünk, beüzemeltük Budapest legnagyobb elektromos autótöltő állomását, a múzeum mély garázsban, illetve továbbfejlesztjük a parkoló rendszerünket. Napokon belül eltartó a Liget Plus parkolás, amely szolgáltatásunkkal a Liget Plus rendszerben regisztrált felhasználó igénybe veheti az elektromos töltőinket, érintésmentesen hajthat ki és be a garázsba, valamint élhet a teljesen automatikus elszámolási lehetőségével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 és ebből az első szinten került telepítésre e, rengeteg elektromos töltő, és darab szem tekintetében a kollégáim engem is arról tájékoztattak, ugye miért eléggé meghaladtuk a e, jogszabályban előírt minimumot, e, hogy ez most Budapest legnagyobb egybefüggő elektromos Segíts töltő nekem, mi az, a a minimum? Fogalmam nincs, mi az a minimum? Milyen minimum?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 Picit megpróbálunk a jövőkutatás ingoványos talajára tévedni, és megpróbáljuk meghatározni, hogy három, négy, öt adott helyzetben, akár tíz év múlva, mik lesznek azok a jellemző használati szokások, amelynek az alap infrastruktúráját jelentsen, ez bármit is, de az alap infrastruktúráját már most ki kell építeni, és ebből az egyik kulcskérdés volt ugye az elektromobilitás, ami a garázsban jelenik meg elsősorban, ennek egy... Ősi változata az elektromobilitásnak, hogy a trolik közlekednek a ligetben szölcs alá, és a jövő zemélye, amikor, amiről múlt héten, vagy az előtti héten talán is beszélni, hogy egy, egy elektromos buszhálózatot is tervezünk bent a ligetben. De most ilyen proszi információ van, hogy állítólag ez önvezető is lehetne akár. Valóban így van, valóban így van, tehát hogy erről zajlanak tárgyalások nyilván,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 veszünk be a Liget Plus végisze alá. Egyébként, ha más nem, ezért mindenképpen érdemes ellátogatni a ligetbudafest.hu honlapra, mert ott ez részletesen le van írva, de például a sportpályák öltözőfoglalása, vagy a mélygarázsnak a használata, vagy éppen a milleniumházának a belépő jegyei már ezen a rendszeren keresztül vásárolhatók, itt lehet regisztrálni,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 de ha van egy Liget Plusz tagsága, akkor ő kap egy QR kódot, amivel ingyenesen használ. Ugye, de most tisztáztuk most, már, rapróság, hogy de ez, ez a szurkolói zóna, ez nem tartozik szorosan Vett Városliges ZRT tevékenységhez,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 Ugye az egész uh, Liget tekintetében, igen, most a Valton a szerződött uh, partner, most nem tudnék, és azt hiszem, hogy ezt az, a biztonságtekintetű szakértők valószínűleg <kül> föl is nekem, ha én most pontos uh, számokat mondanék uh, el ebben a kérdésben, de mondjuk a, a, a Millennium házában, vagy a, éppen a játszótérnél, vagy éppen a sportpályáknál, uh, ugyanúgy, mint az elzárt építési területeken.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 Érvényes, nyílt közbeszerzéseket folytattunk le, ami alapján érvényes és eredményes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 Igen, és ez valóban azért egy ö, komoly elismerés a millenium házának. Azt gondolom, hogy ö, ha valaki kilátogat a Városligetbe, és még haloványan emlékszik arra, hogy az egykori Olofszálme házon egy csodnak épült, de aztán soha nem töltette be ezt a funkciót, évtizedeken keresztül zárva volt, milyen állapotban volt, ha esetleg erre nem emlékszik, akkor ha csak bemegy a szabadon bejárható közösségi térbe, ehhez nem kell semmilyen jegyet venni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 a formái köszönnek vissza az erőti tervek alapján, sikerült ezt megújítani, és a fiabci ezt híjazta egy e, e, szilver minősítéssel. Nagyon, szépen köszönöm, a... Nagyon szépen. szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és most átmegyek egy kemény csörtére, nálad keményebb csörtére, Füriás Balázsval. Sok munka sikert! Üdvözlöm, államtitkár Tudj, így, így át fogom adni. Így, így az étterem át. Köszönöm <gül> szépen, szia! Yeah. Györgyövesben Benedeket hallották, most már else félek a papírjaimtól. Volt olyan, hogy át kellett költöznöm, de ez most már meghaladja, majd erre a székre fogom rögni. Hol a telefonom? Hovaástam? Mindjárt felhívom magam.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 nem is egy, ahogy egy ellenzéki, jelölt, az, egy ellenzéki jelölt, az ellenzéki előválasztáson, de a legtöbb helyen meg kettő. tehát ugye arról már hogy szó, hogy jó, hát, öm, mindenki erről beszélgettem adház verseny. Jákossal, de nincs szerencséd, mert az hát egy szép verseny, amiben ő zuglóba, ha jó jól figyelem a esemény. Hát hallgass meg a vele készült interjúkat, azok Megfogom. szerintem jó, az ember ne a saját árulját, hogy... Hát, hogy beszéltetek, arról is bocs, hogy lemaradtam meg hallgatom, de hogy hogy ugye a főpolgármester ajánlja azt a szót, Csaba, az a zublói szocialista jelölt. Visszakérdezheted? korábban azt, azt mondta, hogy megfenyegette őt a családját, hogy el fogja ásni. Visszakérdezhet? Szerinted megkérdeztem, vagy nem? Hát ahogy is, megkérdeztem megkérdezted hogy fogom. De ez azt jelenti, hogy nem követed a 168 órát, mert ők hetek óta,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 Uh, mint ahogy egy olyan vitát, amiben te vennél részt, azt meg uh, a 12. kerület miatt nem vállalnám. Én most már vagyok annyira öreg, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy legyenek uh, olyan elveim, így is számtalanszor meghazottoltam saját magam, még nagyobb igény volt arra, hogy még jobban meghazutoljam magam, hogy ilyenekben ne vegyek részt. Először is akkor kezdjük egy aprósággal, drágám államtitkár úr. Jó, azon kívül, hogy üdvözöl a György Jevisben, Benedek, akkor ezt átadtam. Köszönöm szépen. Aki mindig előtted van. A másik,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 Hát az te, hogy nagyon készülök, de akkor elárulhatom, hogy mire vonatkozott hát, a tekérét? Hát, kicsit félre mondom, hogy igen, de van más választás. A monogramja BK, és nem Baranyi Krisztina. Hát, ne, az mi az, amivel te nagy B, nagy K... Budai, budai, kérdések, budai kérdések. És mit mondtál, én... hogy mikor szóljak? É, erre ne haragytem. Figyelj, te mi Mire emlékszel? Tudod, hogy ki vagyok Én? Aki okay, azt mondtad, hogy szóljak, nem, szóljak, szóljak neked, ha nem kaptam meg. Ja, igen, igen, igen, hát nagyon fontos, hogy nagyon fontos. és nem kaptam nem. meg ezeket. Ugye a, a, a, a Budai hármas választókörzetben a Pokornyi Zoltán polgármesterrel terjesszük ezt a budai kérdéseket. Hozzá kérdéken, nem jutott? Igen, igen, igen. Kérlek, hogy küldj rám egy SMS-t, ezt péntekig és egy hétfőig változik, mert akkor baj van. Akkor nézni, el, el fogom igen. neked küldeni, nem mindeikre szoktál válaszolni, de elküldöm. Tehát hozzám a boda kérdések nem jutottak. A másik az, dolog. Az baj, az Ján, baj jó, csak, csak mondom neked.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 a, a kitenni magadat annak, hogy ott nincs puder, meg nincs kecmet, meg nincs sülét, és fogalmat sincs, hogy a következő polgár aki megszólít téged, vagy te megszólítod, az uh, kifia borja, és uh, ott ezekben a spontán helyzetekben... Mindenki kedves volt menni. eddig? Uh, nem, természetesen nem. De nem pofosztott fel, mint a Makront? nem pofoztak föl, nem is vagyok egy makron, 60-70 a, a, a, a polgároknak, tudai polgároknak elfogadó és érdeklődő, és, és örül ennek a lehetőségnek, és akik pedig, akik pedig elutasítanak, azok is nagyon kultúrát hangnemben és teljesen érthetően hát szabadságukban át teszik. Meg egy-két ilyen kemény nőzőt, de tényleg egy-kettő és most is dolgok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 Formája, így vagy más módon ö, valósuljon meg. Hát én, kicsit, ö, csodálkozom már, amikor elkezdtem mondani, hogy a főépítés, akkor én bizakodó voltam, hogy itt akkor ö, tudunk jó példákat mondani az egyesítés. Mert én azt látom, hogy a, különösen egy hullámhosszon tudunk pendülni. Remélem nem lesz abbaj, hogy ezt ö, így elmondom a, a fővárosi szakmai szereplőkkel és a fővárosi főépítés főltékben meg tartom.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 nemet, vagy mondjon Jó, eset, hát, akkor olvasom. de egy pillanat, akkor a, pont, köz, a, a egy Türelem, közfejletések... akkor, tülelem, akkor pontosan, pontosan mondom. Azt mondja uh,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 de gyökeresen át fog alakulni, hogyha ez a metrószerű hérfejlesztés odaér, ennek már folyik a tervezése. Kérdés. Vitézi Dávid Daltás, sok mindenben egyetértünk, miről kell tárgyalni vitázni. A főépítés szakmai szempontokat képvisel, a politikai tárgyalásokat nem én folytatok azok elsősorban a fővárosi közfejlesztések tanácsában zajlanak, hogy mi induljon, mi menjen közösen, mi ne menjen közösen. És szakmai szempontból hogyan néznek ezek a tárgyalások? Van egyfajta világlátás mindannyiunkban, akik ezekben a munkákban részt veszünk, az élhető város fogalma roppant fontos, kevesebb autó, több közösségi közlekedés a Békával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 kötelező megfelelni, és döntés pedig bármilyen kérdésben csak úgy születhet, hogyha egy hangzúan szabad. Tehát a másik fél ellenére nem lehet semmit mondani. És itt a másik kérdés a Galvani hid Hát én nagyon sajnálom, hogy az által tényleg tisztelt és szakmai szereplőnek tartott főépítés ilyen inkább politikai nyilatkozatot tett, hogy le lett nyomva. A Galvani hídent szabad akaratából a fővárosi közgyűlés szinte összes képviselőjének igenlő szavazatával Jó, Ez a konkrét a így hangzjuk, Mennyire jellemző más fővárosnál, hogy van egy olyan kormányzati szerv, mint a kormány által irányított vitézi által vezetett budapesti Fejlesztési Központ?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 párosi tanácsának kicsit az akarata ellenére, mert ők az egyesülésen ellen, és féltre a saját e, e, partikuláris jogaikat. Végül is a nemzeti kormány és a parlament törvényben... de ez a történelmi, történelmi, a történelmi múlt. múlt. Igen, igen, de a másik történelmi múlt, csak hogy egyszerűen nem igaz, a kérek, amit a törvényítés mond. Sem a jelenben nem igaz, hogy máshol nincs ilyen,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 Bizonyos értelemben elnézést kérek minden vidékitől, de az egyetlen világváros, egyetlen város Magyarországon. Tehát én azt tudtam, hogy Magyarország bizonyos egyvárosú ország, mert egyetlen egy olyan városunk van, ami látszik a világ és amit a világban e, ismerne. Tehát amit a nemzet a minőségből és egy európai központ minőségből fakadóan, meg abból a minőségből fakadóan, hogy Budapest, a budapestiek ott meg kell építeni működtetni kell kell tartani Budapesten. Ehhez a mindenkori város, mindenkori erőforrásaim magában de... a Fugy -fugy -fugy. Ezért akkor, hát menjünk körbe Jó, Budapesten de nem menj ne van, menjünk az körbe, az és ne felejtsd el hogy az, azt, az az, az amit az, az, az, az előbb elmondtál, azt azért gyakran említed. Itt alapvetően a hétköznapokról van szó. Ugye mi történt most? Most hát Türelem. Te most elmond, oké, azért avval legyünk tisztában, hogy erről az ember így olvas, miközben...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 Uh, a, azt mondhattam, mert elmondom, hogy mit gondolom, talán az a, az a fontos, azt megmondom őszintén, hogy álmomban nem jutott uh, eszembe, vagy álmomban nem gondoltam volna, hogy a közfejlesztések tanácsában olyan egyszer egyetre ki kell térni, hogy uh, a város 3-4 uh, jelentős közlekedési csomópontján egyszerre uh, jelentős forgalomkorlátozás senki nevezessen. De nem, mert akkor igen, de mit tettél smart, még mondom, hozzá? Azt gondolom, hogy azt az, az se gondoltam volna, hogy mondjuk eh, amikor egy hét van az iskola szünetig, akkor arról kellett volna beszélni, hogy figyeljetek, legalább azt az egy hetet várjátok meg, amíg elkezdődik az iskolai szünet, mert akkor jelentősen csökkent. A reggeli okay, is korban És, is iskolban, időhöz köpfe, és eh, mondhattam azt is, hogy, eh, hogy nagyon nagy kár, hogy a pandémia alatt Ezt, végezték igen. el ezeket a munkákat. Ugye a, pandé... a tarlósféle közbeszerzést, ha befejezik, a tarlósféle közbeszerzés alapján amit kidobtak az ablakon, és egy évig semmit nem csináltak, majd egy másik egy évig közbe szereztek, Ha a talósféle ajánlat alapján megvalósítják a láncid felújítását, akkor már kész van a láncid, és 5 milliárddal olcsóbb. És ezek e, hát, e, e, ezek e, mind olyan témák, amelyekben Értem, de ezek mind olyan témák, amelyekben az emberek, emlékeznek A levegőn a Zöldek. Figyelj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 régi állapotokat. Igen, az egyetlen egy szöltői kérdést enged meg. Kettőt is. Ha, ha, ha, ha, lehet, ha, ha, ha lehet tudni, hogy az ikonikus látvány szempontjából is ikonikus, és valóban mégiscsak egy tenyérnyi zöldet ott a betontengerben jelentő virágágyás, lebetonozással ki fog váltani vízhangot, és észre fogják venni a budapestiek, akkor, és én egészen biztosan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 úgy en general, sem pedig a kormánypárt nem jár élen a tekintetben, hogy elmondja a népnek azt, hogy milyen elképzelései vannak a hétköznapról, a jövőről, és hogy egyébként az emlékezetpolitikát éppen milyen aktualitások mellett alakítják ki. Ha nem beszed rossz néven, az Legén energiámnak bepüli, nem a 70%-a egyebek közt azzal megy el, hogy ezt megpróbálom érvényre juttatni egy olyan gárdán, egy olyan politikusi gárdán, amely független attól, hogy a Fideszhez tartozik, vagy a demokratik hajlandó legyen válaszolni a kérdéseimre. Nem egy könnyű feladat. Én itt vagyok minden héten, is válaszolok a kérdéseimre, de szívesen beszélek arról, hogy Budapesten milyen elképzeléseink vannak, és hogy lassan ugye véget ére műsorod, hogy kerekes eset meg. A budai kérdések már kapcsán szívesen beszélek arról, hogy milyen elképzeléseink alakulnak a budai polgárokkal beszélgetve Budán. Igazad van abban, hogy jó az, hogyha őszintén elmondják a a és ebben a te beszélgető hogy mit gondolnak, hogy miért? Te terület, például tudtál arról, hogy a Rákóczi úton elképzelés van arról, hogy megszüntetik az egyik sávot? Lesz egy busz sáv? Egy ez, tözle... egy nagyon régi, ez egy nagyon régi elképzelés, igen. Jó, visszatérve egyébként a dugóra... Ä, ä, abban egyetértés, abban, amelyet mindig elmondtam, abban, hogy a Budapest közlekedésének és talán a városi életnek ma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 csökkentjük a belvárosforgalmát, a tömegközlekedés folyamatos fejlesztése, ezért gyúrunk nagyon a évek felújítására, az után, hogy a metrókat, meg a vilámasokat találkozó okay, de... közösen rendetettük, és P plusz elparkolók a külső okay. csomópontokon, hogy lelássák. Oké, okay. rendben van. És akkor kevesebb lesz az autó a belvárosban, de ennek a munkának neki kell állni, és erről a közfejlesztések tanácsában meg megegyeztünk, és Karácsony többször megegyeztünk senki nem tartott pisztoztatni. Az, az a, a, a helyzet, hogy nem vagyok ott minden... Legyen Galvani meg, még se tört, minden, meg minden lépésnél, a dolgokat, de kellene, elvileg kilencig, amíg beszélgetünk, hogy van még tíz perc, két dolgot. Bocsánatot kérek, figyelme. Ne a bocsánatot, beszélgetés az ilyen. De Budapest az lendületbe tud elnézést. Engem, Szenvedés Emiatt én állandó Budapest lendületben vagyok, mintha egyfolytában Budapesttel foglalkozom, ha másért nem, itt élek. Szóval, szeretnék húzamot felállítani drága Aranyos a tekintetben, hogy hogyan jön létre, és ne felejtsd el, ez egy műsor is, tehát uh, szeptembertől akár személyesen is jelen lesz, nem mondom, hogy könnyű ide eljutni, na mindegy. Szóval, egyfelől. Úr, uh, Békás megyér, Igen, hát ha ilyen a város közlekedés, akkor nagyon nehéz eljutni, de reméljük, hogy ez az idővel lehet. Most például egy másik műsorban érdettett volna valaki egy megjegyzés, de nem teszek, ennyit se kellett volna mondani. Tehát egyfelől ott van a útvörgyi. Amiről tisztáztuk, hogy nekem miért is fontos, hiszen ott születtem. És szó van arról, hogy annak milyen botrányos, Milyen botrányosan alakult annak a külső homlokzata, milyen viták voltak, és azok mennyire áldatlanok voltak, majd megszületett a 13.25 per 2025. május 31-i kormányhatározat. Mondanám, hogy hip és hopp, Füriás balás számára előhúzták a cilinderből, de én ilyet nem mondok. Másfelől... Türelem, egy analógiához do... ah, két dolog kell. Másfelől meg ott van ez a kibabrált rácfürdő. Megért. Ez a kibabrált rácsfürdő. nem de nem kell. Nem? <gül> de ezt az együttműködést. Szóval, ott van a rácfürdő, amit ugye a tarlós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 egy közel, kb. 100 Luxus luxusszállodát és egy luxusfürdőt mm. akar, amit a Demszki-féle városház egy szörnyű jogi pénzügyi konstrukcióban magánszereplőknek gebimbe adott, akik befutsoltak, és valóban Tarlós Isten szerette volna megoldani, csak azt látta, pontosan ezt nem volt hajlandó megtenni, mert hogy gondos volt a közténzetnek, hogy ez a Demszki által elfusorált a magán rivált szereplők által csődbeli dologba nem érdemes annyi pénzt beleönteni, milliárdokat közténzekből, pénzéből beleönteni, mert egyszerűen nem jön ki a matek. Én kívánom, hogy ki jöjjön a matek az új városvezetésnek. Minden esetre az egy nagyon érdekes dolog, és én ezeket a kérdéseket fogalmaztam meg, hogy miközben azt mondják, hogy Kiúlga, mit csodáljuk a nadrágból, 5 milliárd forintot költenek egy luxus szállodára és luxus és ezen a pályázaton bárki jelentkezett volna, de érdekes módon a Magyarországon ingatlannal foglalkozó befektetők, szállodával foglalkozó befektetők közül senki még csak, nemhogy alacsonyabb áron vagy magasabb, semmilyen áron nem is érdeklődött. Tehát mondjuk azt, hogy a piac úgy árasztotta be ezt a dolgot, hogy ez túl sok az 5 milliárd, ez nem egy jó üzleti lehetőség.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 hogy hogy néz ki a kultfölgyi hogy Jó, de akkor egyfelől azt kérdezem tőled, hogy abban szinten biztos... És ezt megoldottuk, aki arra megy, nem a kormányhatározat. De hogyan oldottátok meg? Hogyan lehetett megoldani azt, ami évek óta tartott így? A bürokrácia tehetetlensége már minden tolerálható mértéket átlépett, és már bocsánatot kérek a kifejezésért, ugye veszem számba, hogy milyen kihívások vannak Budán, és milyen megoldásokat lehet találni,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 És zajlik a munka. Úgyhogy meg ebben az évben. Azt új, te egyértelműen az, tudod. Új és új nyilvánzárok Azt egyértelműen ki tudod, ez tudod ez jelenteni, vagy ez nem a te asztalod, hogy az elővásárlási jogával arásfürdött illető. Ki, meg... ki tudom jelenteni, de azt is ki tudom jelenteni neked, hogy nagyon meglepődnék, ha szerintem az állam nem fog élni ezzel az elővásárlésban. Az nem az én asztalom, de nem fog. Az állam szinte biztosan nem fog élni, mert azt mondjuk, hogy 5 milliárd él ez a. Nem szép átaláfusa rá, túl a,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 és a mérlegnyelvet ezt igen nem tudjuk én arra készülök, hogy ha van egy pár, ha nem megéri. Kértem csak a mondom, meg kell. Fügyep... És megérje, mert másrészt másrészt felivaló. Én azt hogy... olvastam tőlük, hogy a hogy az őszavazói, azok nem tudom, milyen arányban lesznek, majd én de most ő elmegy, de az ő biztos tudja. Kedvonyos fidefeséster, kormánypár és ellentéti egykori kormánykát és egykori ellenzéki szavazók adják az ő szavazóikat, de nyilván a demokrácia az a győző okay. minden még, még, Igen, még, miatt ezekre a mondatokkal kimenekülnék mind a ketten ki, ki, alapon. Egy kérdés marad, és nem teszek föl többet. E, idézem neked a 1364 per 2021 június Oha. 8. kormányhatározatot. Ezt fejből megmondod, hogy mi ez? E, nem, de sejtem. Mondjad. Utak. Utak. Igen, igen. Igen, a koronavírus világjárványtük a, a, Igen. a Jól, jól, jól vizsgázat, A koronavírus világjárvány <gül> nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges fővárossal összefüggő intézkedésekről, ráadásul ugye ebben a szövegösszefüggésben.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 egy árva fillért nem ad. Az egy másik kérdés, hogy hogy idéznek téged, hogy te egyébként ezeken a a milyen ragyogóan szerepeltél, de elmondtad, hogy nincs döntési jogosítványod, tehát azért mindig be vagy vonva, és kicsit ráspólyoznak rajtad, de áruld már el nekem, hogy, hogy aki egyébként fennakad azon, hogy ebben csak és kizárólag kormánypárt által vezetett kerületek vannak, azok miért gondolkodnak rosszul? Én senkiről nem mondanám, hogy rosszul gondolkodik. Tényleg. Akkor még nincsen benne a 15. és a 18. Kelet, miközben te itt még nem beszéljön. vagy kormánytag. Beszéljen szabadon úgy, ahogy, ahogy gondolkodik, megbeszél. És időnként meg csak abban tudunk egyetérteni, hogy egyet nem értünk egyet. A, itt tényleg a mi indokatásunk az volt, hogy, és persze erre mondhatod azt, hogy ez egy olyan vita, hogy ki ütött először, meg küzdött vissza, hogy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 karácsony gyergeit fogta, amikor egy személyben fejhatalommal gyakorolta a közülés jogait, lehúzta a fideszes polgármesterek feléleteinek pénzét, és elvette tőlük a új pénzeket, és a kormány most ezt a korábban elvette forrásokat, kormányzati forrásból kipózolja, és odaadja, mert azt gondolom, hogy mindenféle politikai prioritású emberek közvetetnek ezeket a kintakon, és nem pártpolitikai kérdés, hogy Innen legyen. fogjuk folytatni, és hogy meglegyen a vörös farok veled is, és ne csak uh, Györgyev Benedekkel. Egyrészt gratulálok a Momének a második helyezéséért, a Fiatzi által. Az tényleg nagyon szép, az gyönyörű, akár első is Egyen, lehetett meg volna. Egy, meg egy designer egy másik díjat is kapott első helyet, egy global designer volt díjat. Úgyhogy ott sorra hozza a sorra hozzám, Momek. Neked meg gratulálok a, a, a finatagsághoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, nem mondom, és... hogy innen folytatjuk, mert ez nehezen meghatározható földrajzilag. Téma nélkül nem maradunk. Ebben egészen biztos vagyok, úgyhogy állók emberkezésre jövőzünk. Akár ülhetsz is. Köszönöm szépen, szervus. Köszönöm, köszönöm szervus, Minden jó tanállgatók! Meg a nézőknek. Ezek a levezetés pillanatai. Ha akarnak, hozzájárulnak. Ha akarnak, nem járulnak hozzá.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 Jó, jó reggelt kívánok, fiala út! Én örülök, hogy most a 16. kerület is kapott pénzt a kormánytól, mert, mert kimegyek, ahogy szóval a utca a fővárosi fenntartása, és nem kapott a fővárosztól pénzt, hogy felújítják, pedig nagyon-nagyon rossz. Ahogy kimegyek a, az autóval a futóroza utca, elég nehéz közlekedni, és most így, így lesz pénzzel.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 El tudja azt képzelni, hogy hogyan zajlanának a hétköznapjai, hogyha ezen információknak nem lenne birtokában, de nem a Kejfej Jancsi miatt,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 Bárki más. 061 -911 -168. <tos> <tos>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 Hát az nekem nagyon is jó esik, és borzasztó jó, hogy tudok róla. Nagyon is igénylem, hogy tudjak róla. Jó, de nem helyetted. Köszönöm, hogy hívtál. 061-911-168. Senki többet? Így.